ti trudio i donio dokaze po jaznu sa učenjacima umjeta i na dokazima koji nas polažuju, neće ovdje prihvatiti. Stoki govorio, ali govorio, to može što Hmm. Svijepo sliđen je ta prip da čovjek se uzme nekoga i slijedi ga u djetskim pitanima. I samo se zatim povodi, da, da se radi znači o ličnosti, da se radi o medhebu, da se radi, radi o organizaciji, da li se radi o nekom uglavnom slijedi ga u stopu. Ne stupa dono ako što zastupa određena ličnost ili određeni džemaat ili određeni mefeb ili neka druga istanska organizacija po pitanju domaćene šerijazne propise. I samo se tobe drži. Ništa mi se te dali tajčim dozveli za vladu Islama. Eh? Dobro. He? To se on slučaj slijedjena važno poslanika Islama. a šta ako dođe čovjek i ne zna? Ne zna, Nema ima ništa, ni ti ima znanje, ni Jer to zva da pita nekog ušenog pa da se vidi što mu rekne. Zato kaže Raja Shafes, Upitajte učene, a mesto do njihovi ne zna. Hmm? Ovo ti izreže posljedno, sam ugod određu. Kažu islamsku učenjaci, kada se rada o majetu, hoće li pitati svakog ili samo jednog? Hm? Kaže, mora da traži onoga koji mu je najručeniji i najpovjeljiviji, da bi ga upitalo. Međutim, kad islamsku učenjaci govorili ono kaže, to je to zma kako? U meselama koje su takozvane fara'ije. Mi ćemo to kasnije namisati. Meselama koje su fara'ije, sporedne stvari u islamu, o namazu, o abdestu, o zekatu, i tako tako tako. Nisu sporene. A sufer ija nisu od Pa kažu im kontekstu ovome, mu je dosvrdu. Da uzme i nekoga potom pita. A šta je sa akidom? Naprotim, imate učenjaka koji ne dozvoljavaju niti u sporednih pitanjima vjerati u ostalama vjerim. Vjeri. A onda je akid, okay, žešće <coughs> i gove. Danas oni koji sebe razivamo Selefoma, koji biva na menedžu Selefa i slijedimo od prve generacije, ne samo da smo pali u klopku i slijedimo znači, nekoga šeha ilučenog insana u sporednim dijelima vjeraji, nego šta, čak smo prihatelji i u Akiri, gdje dokaze se mora uzimati iz ove knjige suneta, ne od insana, kom to čini, ja činima, kom to mi to radimo i što vam kaže mi zastupa Mi smo stali prošli puta na hadithu ili nivajetu gde sam rekao da ćemo govoriti da bi ona radijallahu anhu znao šta pomudariti nekogu da stava ako bi vidio da se za njim pokrijeće grupa ljudi i slijedi ga i ispituje ga raspituje se za njim i za njim li tako bi Aspek tut ćemo stat počim inshallah taala to nastaviti u našim hodnicima džuruz. Tajribaj bi leži im na više I bileš ga preku šeb da djela i bileš ga izmeđo ostaloga i da li usulemi savrdoštvo i blagce premošivati. Da i Omar radijallahu anhu midio u bej Kabe. Kako se oko njega u meseci dokupila do skupina ljudi i pita je ono odgovara, pita je odgovara i kaže kada je ustao? Ljudi su krenuli za njih. Ljudi su šta? Krenuli za njih. on svojoj kuću ali za njih. Pa je Omar i Mkhatan došao neko U kod Dari Mija i kod Ibn Šebbe kaže se U i vajetima se navodi tamo kod... Uh, <kuh> ...ovoga... ...Mosanjefu. Od jebne Miševe ne potihao samo svoj štap. Od jebne Miševe navodi se tamo... ...da ga je udario štapom. Da ga je udario štapom. Pa mi je rekao zbog čega... ...gleda da je mi. Zbog čega mi Pa mu je rekao, to je kaže... Fitna, smutna za sljedbenike i poniženje, bijednost za onoga koji se slijedi. Fitna za sljedbenike, smutnja i bijeda i poniženje za onoga koji se slijedi. Zbog čega? Kad ti ljudi koji slijede i trče i trčkaraju za riječinjem, oni ga samo uzimaju, doću u fitnu i smutnju? Kad tače? I kad tače onaj koji se slijedi i samo se od tega šta? U poliži ide, ili da do njavog, a šta da ček, čeka na ahireto? Šta ako si zaveo iza sebe stotine ili hiljade? I pogrešnim putem se za tom povijem. Obraću se za postavljeno kod nas, I prisutno je čak kod onih koji sebe nazivaju doslovni menedli selefa danas. Iako znaju da povođenje za jednom osobom nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno. Čak da se povodi za ashabom jedni i uzmeš samo od tega, nikako. Nije dozvoljeno. Ashab, poput Omer, ili poput bilo koga toga, I imate tamo puno tumačenja gdje se kaže ali je kubi sunnati va sunnati hodat vajraši din al mehdijimi ba'li držite se kaže Boga sunneta i sunneta isprami khalifa nakon mene. Kaže Lopasvani ka suno živite i kada se počne da smutna se pojavlja razilaženje v Kaže da bi se spasli kajdešta se moga sunneta. I zato kaže i sunneta isprami khalifa koji će doći nakon Pa kaži islamski učenjaci, ovdje došlo, šta? U da kaže Allah posljednik i sunat Allah posljednik, da se držimo šta? Ako ne budemo našli sunat Allah posljednik, sunat khalifa, koga četvorici? Ne jedno, nego četvorici. Ako se se četvorica slože nad tome, kažem da se tek prihoda. Ovo je da odgovorio. I nimam cilj. O tebe sad dogovorio. O to sam ljapkuta govorio. Kada se spomenuo ovo uvođenje drugoga evanina, ako se sjećate, da se prilikom džubi nešto daje Jedan prije džubi, jedan poslije džubi pa smo govorili tamo, komentarisali kako su došli kako je to Osman, pa je došli neko pa kaže vrani, to je zato što je nekog ovaj posarik, da se značimo sunet halifa, kaže osman je i tako. To je sunet osmana, a meni sunet Allahog posarika, a tebi sunet osmana uz Allah upostani sallallahu alijewa sallim, umruo, jedan jedan liot za džungu. Umruo sa jednim jedanom. Došao je u Bekli sa jednim jedanom, došao je u Bekli sa jednim jedanom. Došao Uthman, uveo drugi I opet ima svoju potrebu. Ja ovo me govorio, braće, ono je grao našem klipu, s ome tepsiru. Lijepo je pojasno me srebu, ko će I gdje se nalazi danas taj mjesto da slučaju taj jedan? I zašto baš nam pijes ne I uno u vijeme i tako dalje u tome nešto govori. Vraćo moja draga, <coughs> jedan od čenjaka, muđedita, što je prije kremi, malo salremenije prirodi. Ovo je prvi puta da, da se pomeni nekog salremenije prirodi. Evo, nakon nalikoliko naših dresova. Uvijek smo govorili, ovo čenjak smo umetan. Ovo govori zbog čega? Zato što danas oni koji slijede svoje šelkove cijene i vole Muhammed i Abdull-Badabe, je Abdu tako? Međutim, sami su porekli ono sa čim on došlo. I ono što je on propavijedava, kraj, zbog čega. Zato što on kaže u Mesaja Lodžahiriye, Mesaja Lodžahiriye, pod Meserom وسامي اسمه كاجي من قصائل الجاهليه انهم من الحق تقول به طائفتهم او neće prihvatiti ništa. Osim ono što? Istomišljenici njegovi zastupaju. Od istih. Iako istina je bila s tobom i donio si dokaze, neće prihvatiti što? Nije njihov šeh, niti njihov ima, njihov učitelj i njihov skupiranje to rekla, ni zastupa. Makar imao dokaze jake, neće prihvatiti. I ovo se na vas obistijem, dobrače. Bez opzira koliko se ti trudio, i donio dokaze pojasnju sa učenjacima umeta i na dokazima koji nas polažu, neće je privatiti. A privati sve drugo, makar bio hadiv, lažan, ili slab, ili lanak do nekoga tabeina ili nekoga imam ummeta pekinut. Privati taj govor, zašto? Zato što ga kaže njegov učitelj. Ili zato što ga zastupa njegov medher ili njegova skupina, njegov džemad. A ako ti doneseš dokaz istinu koja pobi njegovu laž ili slab dokaz koja njima, neće on Al-Mu'alini, jedan šenjaka, vraćo moja draga, je govorio, između ostaloga, da brojavajući samo razlike, mi ćemo to govoriti drugi puta, Netanije. I, kada, I šta su uzroci da ših ili učenjak ili ima odbijak istinu? Uzroci odbijanja istini. Kada je zbog Između ostalo ga tamo navodi razlog i kaže jeste jedan od ti da ga otvija zbog toga što će se reći upućen je na osnovu tog i tog insana. Doneseš dokaz, do pobiješ ono što on ima. A zatim, nema druga, nego da prihvatim. Neće te onda prihvatiti odmijez zbog čega, zato što će se pričati kako je to ko bila bio u pa mu je ovaj donio dokaz do i bejan, pa će se pričati kako je ona bio uzrok njegove upute. Mi ćemo to sljedeći puta detaljnije svaku tačku pročitati, maj ih i obradit ćemo svako Jeste me razumjeli? Neće se, znači, natite na istinu. Zbog čega? Zato što će se komiva pričati i svako će znati da ti je taj je dokaz i taj ti, što bi rekli mi, donio konačni mejan i pričat će se kako je on bio uzrok tvoga vraćanja na pravi put jer su bio E neću, idem kroz zidu. I mi ćemo te, te četiri tačka govoriti i nam samo o tome. Na novim. Sjećajte se, braćo, da smo govorili, da smo govorili o od, taklijenu ili slijepom slijeđenju. Šta znači to kod islamskih učenjaka? To je otprilike prije tri versa smo o tome govorili. Malo ćemo otim sada prozboliti. Jedan od prenosilaca, ovako ćemo krenuti. ويصير المنذر أبو حسن إلي أبو حسن نيكو بريان بيوغرافيو ابن حبان وثيقات المنذر أبو حسن نيكو بيوغرافيو نامودي ابن حبان وثيقات إي كاجي سامنكا كان حجاجيا بس تدرو Hađađijan. Bio je kažen Hađađija. Šta je Hađađija? Slijep i sedmnik Hađađi i Jusufa. Slijep i sedmnik Hađađi i Jusufa. Mi smo rekli o Hađađi i Jusufu, ako se sjećamo prvom pa da ubio 120.000 muslimana. Artaqu? Da je prosipio korom muslimana samo tako. Nani veči je uvalim na kako kažemo taj mi je da mi uvalim, kažemo u tom vodlanu čak, neki vsele pa suga smantarvi, za što izgari. Zbog suje pustu pa kako je radio. Med dutim ovaj trost je bio od evo vatreni pristalica. Pa suga zvali Hjadži, Hjadžovac. Zdani ga kaže, imenu Kibar, mistilkat, kaže, znam bi gvoriti, meni kale fel Hjadža, fakat kale fel Islana. Kaže ko se su prostavi hadžaji. Ko se su prostavi? I dolje sa nekim što nije došao, taj kaže se su prostavlja Islam. Poreto da što je bio najgori najgori. Ovo danas braćo imate da u našim dedovima, u našim safovima, u našim jamaatima isto se to vraća. Gdje braća koja asmatnu sebe da su na ispravnom menadžu? Kažu u kose su prostani našem šejihu, koji ne zastupa naše stavove, taj mora da ima problema sa ahidom i stavstvom. To nije vreme kako mi dobro. Jedan je braćo čak rekao, nema poznat jedan braće, kako kaže, nećemo privati nišće nijednoga imama, da nam dođe neki, da nam bude u mjestu New York, osim každa prođe medresu tog i tog šejiha. Ako prođe, Znači test mora prvo napraviti. Što znači ko se suprostali i tom i tom je šehhu, taj se suprostali ako pa još islam, znači ti si neispravan čovječ. Ovo su smalateli čak, ovo nije novo nešto. Ovo je staro. I ovo je govor ovoga Ebu Hassan, koji rekao ko se suprostali u hađaču, taj se suprostali da je islamno. Međutim, bol bi bio da je Ebu Hassan munzirovaj, Da je bio on sviha, povijeli, vijali, dočenja, naprati za njega kaže Hafej di Brhajđal, kada govorio o njegove biografiju, u sam mi zna, da je bio, kje, damn, lažo! <laughs> govorio ne govorio, tvoje se ne pika. Što so, znači, tako je, kod ovije, kod ti govorio, ko se suprosta našem šehrom, ko se ne popaviš, ja si menežem, taj nikako treba, tvoje se ne pika. Jer ja, mi govorimo šta? Govorim Allah, njegove i govorim i sam نبوتي <تصفيق> خطيب البغدادي وسومه ديالو قال فقيه والمتفقه راه تودا بكوني ما دايه يمارس الفقه خطيب البغدادي يعني اولي كيهي الله بصليه صلى الله عليه وسلم يوم انت الربيسه واصوله ديالو على السند lancima prinosilaca do Allahov posanika, do ashaba, do imama, do tabina i ostavlja. I navodi on tamo i kaže. Kada govori o karihku abdullahu mu'atazu bilahu, koji rođe A ubijen je 96. godina. Odmah nakon dolaska na hilafet jer je ispostavljivit da se za limen njegoga hilafeta ne smije bespraveno proditi muslimanska krv. Odmah ubili. Halifa je da. Došao je na vlast, kada je došao na vlast, rekao je ne smije nikom ubiti muslimana bespraveno. I in nije ostao dugo, odmah Od nakon toga je ubijen. Ali je izrekao čujene riječi goreće o snijepom, sveđom, je prije nisu nile osim pametni učeni ljudi. Ako su nili kako treba, a tako dugo nisu ostali. Rekao je šta? Kaže, Vala farqaj bejne jahili uqallidu, vabahimati tuqadu. Nema, kaže, razlike između jahila nezalice koji je muqallid, koji snije poslijedi nekoga šeha i ابهيمتك وبهيمه بهيما له كوي بوديك سكونبسون بما رزق وسوجو بيرينجي بيرينجي خطيب البغداد الفقي هو المتفقه ي هو ناودو كاينال جيزي تاهوجو وسومه ديرو نيه قول <سؤال> لي متوسطه لوكا انا اي عبد القادر لا فرق بين ابهيمتك قادو وانسان يقلد Isti razlozi. Nema razlike između čovjeka koji je slijep i slepene koji samo slijedi jednog isana jedan nema i hayvanat koji se za stanovodi. Nema razlike. Isto tako ovo navodi Ibn Qayb al u svom djelu I'lam al-Muwaqqi'in Boga kaže ne ranim Istinani verliđavi. Zabranjenost povođenja za ljudima. Poglad je posebno namjenio. Zabranjenost povođenja u 2. tomu. Zabranjenost povođenja za ljudima. Možda ovo ima sad malo teško pada, ali ovo su podaci izrazito vrijedne prirode za onoga koji traži znanje. I onoga koji ima, recimo, znanja i tako dalje i tako dalje. Ovo mu dolazi samo. Kozenzem Kozenzem. Ja da mi našo sve podatke meni je treba za ovogog primjera. Da se on se pronađe. In hotelijem Da slijep i slijedmenik govori nešto o islamu. Jer ja dozvojeno to nije dozvojeno. Da čovjek slijedi neki medve, da slijedi nekog šeha, da li da? Da odadne neku fetru. Napotvim, braćom, naravno, kada sada govorimo o ovoj skupini, rače svaki u njih nije. Nijesu mi slijep i slijedmenici, bolje mi slijedno A to je što imamo šeha oboga ali ona, što oni samo nama otvori malo put. Mi sledimo Kur'an i Sunnet. Među te je šejh Alisan Metanije. Pa ste kako odgovara, ima odmetnuta od 35. men lem ya'rif illa qaul 'alim wahid la hujjatuh." Ona hoće kažezna: "Osim govor jednog učenjaka va hujjetu i njegove dokaze." "Dun qaul 'alim al-akhar wa bez da mi poznao govor drugog učenjaka i njegove dokaze, fa inna hu mine la arvamil mukaledim, pa taj pravi prav sadim, mukaled. Ono i neće da zna zagovore drugih učenjaka i drugih nekih darija ili šehova, ma uzma Za zagovore, zanimava. Neće da sazna, neće da zna. Zadnje kakaj je šeho ili srbom, taj je taj šta, pravi i prav ko? slijepi, slijedbeni, kamukali. Ovo ću odmah sami vratiti na situaciju u kojoj mi živimo. Odmah. Gdje ćeš ljude, žemate, koji samo uzimaju jednog, eventualno dva, i taj s rezerom. S rezerom. Ali jedan, apsolutno. Ovaj drugi, zašto more? Sutra, bit ćemo njega prekrižiti. Samo ako pute sve šta omakljaju. Tako ili je tako? Valah i tako. Ali ovaj, tako. Samo od njega se uzima. Al kažem u temije, onaj koji uzima samo od jednog alima i njegove dokaze uzima. I znam postavi da na solstvene na, na govor od drugog učenjaka i njegov način dokaziva da šta tu ima za dokaz. Takav je kaže pravi pravca ti šta? Mukallid, slijep i sljedbeni, E pa domno sad se pogledajte, gdje se nalazite? Vi i svaki onaj koji poznate i džemadi koji su na ovu. Ja vam zato znamo govorim, pita, uzmi telefonske prave, zobi ljude. Aspituj I dje kaže dalje? La minure mele dine a kaže takav ne može nikako biti od koji je ovo je ispravo, ovo je ispravo, ovo je dokaz, Ne, pravi pravcati slijepi srednik. A kažem u kamer džavzi, u Četvrtom da je konsenzus selefa, konsenzus iđma' selefa, bezuzetka da mu kamer i do slijepa sredniku, nije dosudno da ne zna efekt to popitan da Allah vjeruje. Nije dozvoljno tako vome da izdaje fetvu. Ja znam, braćo, ja znam, eto, da sam slušao ljude koji se dotiču nečijeg imana i čovjeka liši tu imana, koji su apsolutni slijepi sljedbenici. I Mlokajmer Čevi kaže nije dozvoljno da izdaje fetu, da je koko šupila horosa ili horos, toliko š, ne ne ne da kretve, jer si Mlokajmer, slijepi sljedbenik, a on malo čovjek izbacuje izbjeli. Hvala što bi ste? <laughs> lahavno, <laughs> lahavno, ilah, ilah, ilah, imam darimi u svome sunenu, sebe doostim dani se primasivati. Da bi za Abdullahu ibn Mesudom ljudi znali da se povedu, kreju za na moje kući. Kad mi došao dođe, kaži, bombe se, šta trebate, trebate šta? Kaže, ni nije ništa drugo osim fitnazava simoni želje za mene. Rađe se nazad. Ovako su radili ko? Prva generacija muslimana. Nisu dozvoljavali da se bilo ko povede za bilo kini. O pripada samo kojima malo posljedniku, san Allah, Ali V.s. da se zadnji povodimo. Abdulah bin Nasudovoj govor na odvori, ja, ba, je, kanas, prospisala, sad imam, da, i musume, sunem, sa nevdosta ima, Da bi znao, vraćate da su ljude koji se hrvijaju zodi. Da pita ove, pita ove, pita ove. Dovolite je treba, tako šta? Imate kako potrebu. potrebu? Kaže, dajte se nazad. Ovo je poniženje fitna i smutnja za oni koji slijede, a poniženje za onoga koji se slijedi. Ono što je isto, tako. Omer zna da dobro. S tim vraću moja raga da, da ashabi Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu plaćo plahu desili. Yok. Navode se vjerodovstveni riba eti da bi ljudi koji putovali sa Abdullahom ibn Umarom znali govoriti sa njim kad družio se celestu ibn Umara, Abdullah je kako hoćeš, Abdullah je eh? sene. Družio se sa njim, kaže, godinu dana. I nisam odnega čuo, kaže, nijedan hadis da bi nam Nakon godine. Godinu dana, kaže, nisam čuo, kaže, nijedan hadis da bi nam izrekao. Ovako slično se navodi i Abdullah a do ne su Da bi znali za govoriti, družio se sa njim, kaže, nisam ga čuo, kaže, osim da bi hadis Dva ili tri hanif, ja kažem. Dva ili tri hanif. Naprotiv braću, ja sam govorio jedan puta da se Seref znao ustati kad bi mu se pojavilo na dvsu četiri više. Sjećate se. od Fudaila Ibn Iyana kaže neki u dođenjaka bi znali ustati i napustiti drz podružavanja ako bi mu došla četvorica ljediše i bojiti se šuhri popularnosti. Četvorica više kaže znao bi ustati. Ibn Abi Šejbu Mosanjahu sa vlodostoj manca pronosila sa biljažnik da bi Evo ali je znali ustati i otići i napustiti drz za bi došla četvorica. Ibn Abi Šejbe kod to u 13. tomu Mosanjahu Ibn Abi Šejbe sa kvalifikacijom Muhammed Awana. Ako im dođete tvoriti Abu Aliye, kod njega dođu četiri duše, kaže, ustaje li dalje. Bojeći se čega? Popularnosti. I bojeći se da neće ljudi privatiti njegov govor i staviti ga govor, raban je Allahom poslaniku, ili Allahu djelešanu, pa uzimati od njega onaj, ugadalu, i u haramu. Mi smo imali prilike, braćo, razgovarati sa tim ljudima koji se samo jednog insana, jednog šeha, jednog menheđa. Imali smo prilike razpravljati. Vjevujte kao govorite zidu. Kao govorite zidu. Donesi ja dokazne krivata. Račun da se ne radi običnim bošnjacima koji su ljudi ostarili u hanefijskom sunnetu i tako da ne, nego ovo se govori onima koji ismakri i da su menadžer selektori. Ovo me je na riječi Allaha Azza wa Jalla. smo stvari za jehennem čestito minalu in si valjin Izтвориli smo za džehenom kaže mnoge ilude i jinna. Odana džehenu govorio nebije imtiman. Onima koji ne vjeruju Allaha džele šanu. Ali vidite ćete sad kako i zašto je džehenom stvoreno. إذا اشتغل الله جلشانه في ترامي ونهار ذا جهنمه إذا كاشه من الإنسي من الجن والإنسي لهم قلوب لا يفقهون بها فربي رأسوا اشتغل له ذا لهم قلوب لا يفقهون بها ali sa njima ne shvata i ništa. Mi smo govorili da je veći iz tave islamske čenjaka, ako se sjećate, da je razum gdje? Ovdje ili u srcu? U srcu. Ovdje je memorijan san. A razum sana se nalazi gdje? U tvrđanju toj srce. Zato, oblao poslanih saloblao, u Vjelkosorom, kaže, u zaistavu čubivkom cilu postoji mozola. Jedan organ, ako bude ispravan, bude ispravan čitovo tijelo, ako bude pokvaren pokvaran bolestan čitovo tijelo. A to je kaže srce. Odnosno, ako je srce puno imana i vjeruje u Allaha Đalešanohu, nije ti je tijelo bolestno. Ispravo je. Ali ako je tijelo zdravo, naguću 20 godina, ali mu je srce u kufru, širku i bidak i goleletu, na tijelo ali je to, šta, Bukhvala. Zato suvete, zato Allah zršanju kaže, Lihom glum, po sviđu srca, la yifqavune biha, ali sakti im srca, ma nevom u nishtada skontaju. Wa lihom ta'yun la nubusirune biha. I kaže, i ima i لا يبصرون بها علمهدي لهم عذان ولهما اذان لا يسمعون بها اي ما يوشي الا يما نجي يما نجي اذا تستاذوا قولي كأن اعنام اولائك كأن اعنام كاجا مس بوت Populi Stoki isti. Stoki govorio, a ne govorio. To ga ništa razumijeti. Još u Lomekonju staviš onaj, kako se zovu onaj? Ono na Oglavina. Još kad mu staviš oglavinu na oči, ništa ne vidi. Jel' tako, Zašto bi se stavio oglavina na oči? Jer konju gleda ovakvu. Da bi mu šta usmerio samo naprijed. Ne što mi ješ magut lijevoj. I to kad ja punem, kad ja su pomuku, kod te se Ako te povućem lijevoj, lijevoj I Allah zašao tako poredio ovu skupinju i kaže, zar ti kaže šta? Began amol! Nakon ti kaže, ovi su joškovi. poput hajwana? Allah nabe ovdje hajwana za Ibrajnici. Da mi uzmem povuk, jer hajwan ne čuje, vidi, ne čuje, samo čuje žama od svoj glas. Ne razumije šta mu kažeš. Moraš kada je sina godinam da, reko, da bi znao podigli šaku, pa ti podigme šaku, godinama. Pa bađeš šta kaže, bet, a on! Kaže, su još goriji. Retkriješ mu dokaz, ne razumiješ šta mu govoriš, ne čuješ šta mu govoriš, niti vidiš šta mu iznosiš, ništa, jo, kao da te ne ima, ko da si ti jedan o, o, staklon, gleda, pro sebe, ko da si staklon. A pobijaš mu sve što je donio. Ja sam te mu prijel. Ja sam mu prijel. Ja mu govorim, govorim, kažu on ti okrine tijemu u špinalište petu. Zbog čega nije svjesna šta mu govoriš. Ni te razumije, ni zna, ne zna ništa. Zašto, zbog ja govorim. A da mu rekne određeni njegov, se mi je neva ta'na krvi. i pokoravamo Braćo, islamski učenjaci, svi, kada govore o trapedu s lipom Navodim ajat koji sam ja prošli put na vev. I teharu, ahbaleh, maruhbaleh, arbabe min duni lahi. Židovi kršćani. Uzeli su svoje monaje i svećanike za božarstvo mimo Allaha. Židovi kršćani. I mi se pojasili da je lao posljednik san Allah, ali oseb pohadnici koji rekao onaj određeni govor, a smo rekli da on slab, lanas punosnaca da se slično bilježuje od Beife i da je i da je lanas punosnaca ali da od Elbehtar i je lanas punosnaca šta, jer od ostane, bilježuje mi ne bi šeo u slomu sanifu i bilježuje tako imam paberi u svome tefsiju. Da bi on rekao šta? Da su monasi svećenici ljudima Allahove ve u halali li pa su i ljudi u halali li? A da su ljudima također Allahove harali dozvode stvari u haram pa su i ljudi u haram li? kaže Bahtari u rivajetu, dodatku, znači kod Tabarija, kaže Adam su im rek, njihom i svećenici, morasi, obožavajte nas. Kaže, ne biti odbožavani, naprimu što je, velmi ste Odbili mi znači. Ne biti, kaže, obožavani. Izbog čega? jer su mi projela direkno da ja budem sad muštik Allah-u Čeleša. Ne, to ne može. Ali kako su pali? Pali su na osnovu čega petve. I na osnovu čega taklina. Uzio ga sebi za slijedbeni, da ga slijedi u stopu. I pitao, jel'o u haram? Halam. Jel'o u haram? Halam. haram. Bez obzira da li kod Allaha halam ili to kod Allaha halam. Ne gleda više. Moj šehr no halam je sinu noj Dok sad će neko reći Habibi to se radi o zidu i mač se albertima ima. Ja kako? I onmate ko biva pobidi. Među tim bine su i Buhari sahih. I bi je Hakim u Muslim. I bi je Ahmed u Muslim. Ki ustali. Ibn Hiban sahih tako يصدر ده الله قصد صلى الله عليه وسلم ركام لتتدربن السنان الذين من قبلكم ذيكت زيستسلت پوتر پراجز پستوك قویسو بیدی پریرات Vi zaista slijediti. Stopu post šibren bi šibren va dira'in bi dira'in. Pedal po pedal. I lakat Hatta u sedeku. Čovat u dobbi le se Pa ako bi se zavukli u gušterovu rupu. Vam vode upotribeni pustinski gušter. Lezelektu muhu. I nimi za njima se zavukli. Pa su rekli, Eđerude van Nosara, kaže, kaže židovi kršćari, kaže drugi, Kod Buharije se nalaze drugi izrazi i kod hakimu u sredlaku koji dopunjava i ovaj koji sam nalavio sada. Jedan se na ne dovezuje upućujući naše stilu ovoga jačiva ovoga hamita. Kaži sami učenjaci, je li moguće da čovjek uđe upušteno u rupu? Je, je li moguće? Je li moguće? A? Zatim kad je neko u, u rupu, samo ne ukaže gušterom u rupu, gdje on tamo posti izgleda, gušter, znači hlapi i tamo neku životinju, pa i doluče se u rupu i jede, je, tako? Gdje brši nužu? U rupi. Gdje se koti? U rupi. Smrtljiva rupa, nam, tako kaže. I opet će šta muslimani da idu svakim stopama? Iće za i stopama. Kaže mu babba, kada navodio ovaj hadijev u svome djevu na Ljubane, odmah na početku kaže, ovo se obistilo u mome vremenu, 5.000 stoljeće. Imamu Nebovi, kada komentariše muslimo u sahije, 7.000 stoljeće, kaže, ovo se obistilo u našem vremenu. Šta kažeš ti nas? I šta da kažeš ti danas? Dobro, sada će neko reći, šta ima tu sadat, šta ima kakje turize ima sadat, savijeru, mislijedile mihovi, mona, i naše šehova ima. Ne mogu čegat. Kaja hafir jedno u fethu barju triniestom kada pojašnja ovaj hadif. Kaja, kada nam dođe u hadifu, ovo zove se karine. Znači velika da se spomenu židovi i kršćani odnosi se kaže našta na vjerske stvari njihove koji su oni praktikovali. A kada se spomenu Rimljani i Perzijanci, ovo se kaže odnosi na stvar državnog ovređenja. I ovdje je malo poslednjih, sada se po spomenuo kao kao kršćani ili rimljane i Perzijance spomenuo židovi kršćani. Odnosno da se radi u, u vjerskim sferama i u vjerskim stvarima. Što znači da će sigurno muslimani sjedeti gdje bi kršćan učmao? U, u ovom ja što je rekao Allah je zabranjeno, ohalalu oni se zanimaju šta povodi čutko, da li čutke to? Odometi reći kažu tekbi Samo dobri, o dragosti. Što? Jer mi je ohalavio nešto što mi je dragost, srcu mome, paši. Ohalavio mi je struju da ja mogu priklonke srca njova. Paši. Ko me ne paši? Ali Allah zabranio. Ohalavio me tuđe pravo da mogu ga uzeti. Paši. Ali mi ga je Allah zabranio. Ohalavio me tuđi obraz. Paši. Mogu kibetiti, pljuvati po njem, jer je lovotar. Dozvoljeno je kibetiti. Kaže, samo kibete. Ali mi je Allah zabranio. Dozvoljeno je progiti krrrr muslimana, neko bivše, zašto je sad u tebe. A njegov posljednik, jel da ćeš ga zabranili, nemaš dokaza. Ohalali oh, je objekta, ne nazivamo salama, A Allah, džemlješan, njegov posanjih sanu, vlasana ga propisao i učinio. Šak naproti braćom. Naproti braćom, moja dragi islamski učenjaci, mi smo spomenuli koga, je Muqaym al ka se tamo navodilo, dozvojno odvratiti selam hršćaninom i židov kad bi nazovu Ako razgovijetno kaže, salamu ja, alaikum, što je rekao? Dozvojeno. Razgovijetno ko mi kaže. Ne kaže Wa alaik, neki, i tebi, ne. Kaže, ako je razgovi etno, nekada je As-salamu alaik, smrtna tebi bila. je As-salamu alaik, kaže, Wa alaik, ne. Wa alaik As-salamu. U gori mu je, da sam to lekko, meni bi odmah nekli eno da prozlupu, odmah gore. Jemlom, kaj nablači. Naproti, mi ćemo srdeći puta odmah, bi jedni i ta'ala, sad zaborav od dneđe knjige, ili je na blzini ubilo se, Obraniti me seom nazivanje selama kršanima i mušacima je hodinu. Da nazoveš, ne da mu vratiš. Nazoveš ko je svetu smatu i ko od sene pa to zaslupao. Ako ono kao mihada, ovo je stavu Kullama abzaltu arhadi tahta akadami l-huza, ar adet pisa li ruhi, fiha nabari. لما كلما كلما كلما هذه الارض مهادي